Хатні помічники Спробуйте не уявити, як жили люди 200 років тому. Замість електричного освітлення – вогненебезпечні свічки та газові ріжки. Замість холодильника – набитий льодом льодовник у підвалі. Сьогодні наші квартири наповнені корисними і зручними приладами, без яких комфортне життя здається неможливим. Хай буде світло! Відкриття електричних явищ легенда приписує Мудрецеві Фалесу, який жив понад два тисячоліття тому в Греції. У ті часи в околицях давньогрецького міста Магнезія люди знаходили на морському березі камінчики, які притягували залізні предмети. За ім'ям цього міста їх назвали магнітами. Втім, Фалес знаходив на березі моря і інші, не менш таємничі камінчики. До того ж гарні й легкі. Вони не притягували, як магніти, залізні предмети. Але якщо їх натирали шматочком вовняної тканини, до них прилипали пушинки, шматочки дерева і трави. Такі камінчики ми називаємо бурштином. Давні греки називали бурштин електроном. Звідси і виникло усім відоме слово «електрика». Перше джерело електричного струму винайшов італійський фізик Алесандро Вольта наприкінці XVIII століття. Між невеликими дисками з міді та цинку він поміщав сукнину, змочену розчином кислоти. Між дисками і розчином відбувається хімічна реакція. Так у провіднику, який з'єднує диски, виникає слабкий електричний струм. З'єднуючи пари дисків у батарею, можна було отримувати вже значний електричний струм. Такі батареї називали вольтовими стовпами. Саме вони і поклали початок електротехніці. У 1802 році російський професор Василь Петров, зближуючи два вугільних стрижні, підключені до батареї, Побачив яскраве світіння між ними – електричну дугу. Досліди з дугою були довгими і складними. І лише в 1877 році дугові лампи, розроблені винахідником Павлом Яблочковим, освітили людні вулиці Парижа. Лаври винайдення – звичної для нас лампи розжарювання – поділили між собою росіянин Олександр Лодигін і американець Томас Едісон. Російський інженер помітив, що самі вугільні стрижні світять яскравіше, ніж дуга між ними, а потім запропонував замінити стрижень тонким, мов нитка дротом з тугоплавкого металу. Американський винахідник відкачав повітря з лампи, завдяки чому нитка перегоряла повільніше. У 1906 році фірма General Electric, організована Едісоном, купила права на винахід Лодигіна. Відтоді електричне освітлення прийшло в кожний дім, зробивши його світлим і затишним.